Вітер попутний повіяв шумливо і легко побігли рибним шляхом кораблі. І уночі, аж до мису Гереста, ми прибули по Сейдону, що дав стільки моря одмірять. Стегна численних биків принесли ми у жертву подячну. День був четвертий, коли з Діомедом, в покірником коней, сином Тідея, супутці, Ввели кораблі рівнобоки В гавань Аргоську, А я плив до Пілоса, І ні на хвилину Вітер не вщухнув попутний, Що Бог ще спочатку послав нам. Так, моє любе дитя, Без вістей я прибув, І не знаю і досі я, Хто врятувався за Хею, А хто з них загинув. Теж, що... Почути я міг у власному сидячи домі. Знатимеш все ти як слід, не втаю, бо від тебе нічого. Кажуть, вернулись тоді Мірмідоня не всі, списоборні. світлий босин Ахіла великого духом їх вивів. Цілий додому вернувся Філоктет, син Поянта славетний. І до меней всіх до кріту довіз із свого товариства, що заціліли в боях, з них нікого не викрало море. А про Атріда й самі вичували, хоч одаль живете, як він вернувся, як егіст лихую йому згубу підстроїв, правда ганебної той покути зазнав незабаром. Як воно добре, коли, загинувши, муж залишає сина. Помстився, бо він на підступному батько-вбивці, злому егісті, що вбив славетного батька у нього. Друже, мій любий, я бачу, ти рослий удався, вродливий, будь-же відважний, щоб доброї слави в потомках набути. Відповідаючи, мовив на це телемахтя мовитий: Несторе, сину Нелею, велика ахеїв пошано. Так він помстився на ним по заслузі, і широко ахеї славу його рознесуть, щоб знали й потомки майбутні. О, якби силою тою боговий мене наділили, щоб за зухвалість болючу я міг женихам відплатити, кривди богів і знущання занадто уже допікають. Щастя такого про те, нам боги не судили послати, батьку моєму й мені, і доводиться тільки терпіти. Нестор їздець староденний у відповідь мовив до нього. Друже, якщо вже про це нагадав ти розмову провадиш, Чув я багато в твій дім женихів учащає незваних Задля твоєї матусі і кривду тобі учиняють. Отже, скажи, добровільно ти зносиш оце? Чи до тебе ставляться люди вороже, керовані голосом Божим? Хтозна, можливо, ще прийде за їхні насильства помститись батько твій сам, чи всі, із ним разом зібравшись, ахеї? О, якби так полюбила й тебе Ясноока Афіна, як одісеєм славетним, дбайливо вона піклувалась в краї троянським, де стільки Ахеї ми горя зазнали, я бо не бачив, щоб смертного мужа боги так любили, як Одісеєві явно сприяла палада Афіна. Зволила б так і тебе любити вона й піклуватись, то не було б уже в них ізгадки про те же нехання.